Goiener, ezagutu behar dugu datosa minutuetan energia barriztagarrien zorkuntza eta erosle kooperatibea da, herrerik herria urkaztun dabeiz eta gaur dobrera be ekarri gura izan dugu. Goiener kidea da, olatza zurza, olatza egunon. Egunon. Bueno, zer da goiener? Ba, goiener, e, energia barriztagarriaren salmenta eta erosketa kooperatiba bat. E, Ia ziaz mori gabea, eta, oindela, urtebete hazi da, pixanaka relatzen. Mm Horainia, -hmm. urtebete hazi da, martzea hartzen ez dugu, baina, aspalditik datorren proiektua ez da nondin sortu zanideia? Ba, bueno, joan ez maiza, ba, e, onenin guruan kezkatutako pertsona bada, berin guruan jendean bintzen hasitan, baia, duela e, denbora bat, eta... Honen eh, inguruan lanean ja eta pilerak egintzota duela urtebete ogeita mabi persona elkartu zituen eta lehen agotikan eh, hartu duen eredua eh, bai Europan eta baita ta Katalunian ere balagoeneko martxan daude beste antzeko kooperatiba batzuk dira mm Hau -hmm. da, hemen lehenengoa litzateke baina beste leku batzutan egon badagozulako kooperatibak bai. ezta? Hai, bai, bai mm -hmm. mm -hmm. Din oso, bueno, egia da E, argindarra gaur egun danerako espadaia danerako behar dugula mm -hmm. eta zuok dinozue bueno, baurren inguruko erabagiak gobernuen eskuta itxiderrean gure eskuetan egon berkolitzateke zala eta hori bultzatu gura dozue Bai, ala da e, gure helburuetako bat energia berrizta garriak bultzatea da eta hor ikusten dugu zaila dela da egun indarrean dauden en ak, bai politikariak, bai enpresarloko presio taldeak e, bideo hori hartzea, ezta eta bestealdetik ba, e, gizarte mailan badago kezka bat, e, erabiltzen dugun e, argindarra ba, berriztgarria alik eta porzuntaariarik al dueenean, eta e, hortarako bat tizarteak daukan Eh, handiena, ba, bere kontsumo erabakiak aldatzea da, ba, ezta. Mm -hmm. hortatik, e, jendearen parte hartzea eta berriztegarrien aldeko konpromisoa sustatu nahi dugu. Eta mm -hmm. kasu horretan, eh aldatzeko modua hau da, e, gure ohitura horrek aldatzeko modua bakoitza bere etxetik hasia izango litzateke. Hori da, hori da. Mm -hmm. Bai eta gero bakoitzak beretika aldatuta, bueno, bazkanean kate antzeko bat sortuta, ez da? Bai, bai, ala, da. Nik orain, e, ba, daukadan e, merkaturatzaileak e, gehien kasua izango da, ba, e, eskaintzen dira energia, ba, energia arrunta da, edo eskandarra deitzen da dana, eta zurtarifari e, loturik dago. Eta hor, sartzen dira, teknologia anitzetatik datoten, e, arginda iturriak. Eta e, aldaketa e, eskatzen badet, neronek energia berristagarria bakarrik kontsumitu nahi dudala erabakitzen badut, e, orduan, e, merkatuan e, energia berristagarriek duten ezkaera maila tigo egingo jarraziko egin dut, e, nire e, txikiarekin jende asko biltzen badera ba, e, norantza berean bultza egiteko asmoak, ba, merkatuak e, somatu egingo du e, eragin hori ezta. Mm -hmm. Olatuta, zelako izan da goiener, goienerren azierea, ze e, azkenean askorik ostetan ez da oitura kaldatzea? Bai, ba, bueno, ba, aziera e, jendea biltzean eta elkarrezagutzen azigera e... Aziera, e dauzkagun interesak eta en, kooperatibaren estatutuekin e, ba, lerratu ditugu eta e, lau taldetan antolatu gara. Batetik, en, arlo administratibota juridikoan nahi dira e, pertsona batzuek, bazkire batzuek, beste batzuek e, merkaturatze arloan ari geralanean, E, eta pezze batzuek e, sorkuntzari daguzkion proiektuen bideragarretasuna aztertzen ari bila. Mm -hmm. Laubarren taldea, tapiskabat, dezkido guztiok osatzen dugun taldea, komunizio taldea da, ba, janiari jakinarazteko, ba, goiener e, zerren, eta hor, web horri bat e, sortu da, hiru e, iruvvikoitz.goiener.com, e, eta bertan dago eskura ba, bazkidea izateko jendeak egin beharko pausoak zehintzut diren, e, zeintzuk dira gure estatutuak, eta ba, gainerako interesgarriak diran berriak ere. Uh -huh. Eta e, bazkideen e, asmu edo zere beti oso parte hartzailea iada, ez da? Bai, bai, bai. E, Pentsa, orain arte, e, voluntario mailan ari geran e, jendeak garela, eta urduan, bakoitzak e, ontara e, dedikatu dezakegu denbora mugatua da, berat, e, jendea behar dugu, maizta denbora gutxi dedikatu dezaken jendea itan, eta e, da parte hartzeak eta sensibilizate honen inguruan e, dagoen jendea el, elkar kontaktuan jartzeari garrantzean diamaten dugu. Mm -hmm. bueno, aurrera begira, zaintzuk izatekez, erronka nagusienak. Ba, lehenengo erronka, ba, merkaturatzea, komertzializazioa, aktibitate ekonomiko bezala ja martxan jartzea izango lizateke. Eh, osopu administratibo puntukitaten ari gera momentu ontan, baina eh, hori eh lortuta daukagunean, ba E, be, zorkuntza proiektu propioak e, sustatxe izango ditzateke urrengo helburua. Mm -hmm. Bueno, eta zango dugu ganera herridik herribe basa diziela proiektua aurkezpen, ba, eh? atxotartu espenabil basa hori negozinen. Mm -hmm. Janteak zelan hartu da zua aurkezpenak? Eta ba, zon proiektua? Bueno, e, interesa ba, somatzen dugu batez ere zere jendeak deitu egiten digulako e, aurkezpen hauek egiteko, eta e, bueno, ba askotan somatzen duguna da e, merkatu elektrikoak egun gure inguruan dauka egitura da eta horren e, ez, inguruan ezagutza falta bat, ez? Eh? Eta, bueno, ba horrek e, dauz da horiek ez ezagutzeak e, geldik egotera e, eramaten gaitu horok horrean, da hori bat azalpen hoiek ematea ba, oso interesgarria eta jendeak eh hartzen du esanaz, ah bale, ondrak, nik eh balago egin dezaketan zeo zer eta gainera, ba bueno, e, neri gauzak, ba simplea esplikatuta, ba, e, e, egiteko kapazitatea badet eta eta, eta poza hartzen du, mm -hmm. Bueno, ba bat ematen zuten badabil eta gehiago jakin gura badau, gogoratuko dugu 3 web weborrialdean informazio gehiago dagoala, eta bazkide egiteko aukerea bebai. Bolat, zeuri eskerrek asko geurea mehazalpenak emote gaitik? Zuei, eskerrek.